states, who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet. We step out of our solar system into the universe seeking only peace and friendship, to teach if we are called upon, to be taught if we are fortunate. We know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe that surrounds us and it is with humility and hope that we take this step. Som generalsekreterare av FN, en medlemsorganisation bestående av 147 medlemsstater, vilka representerar nästan samtliga mänskliga invånare på planeten jorden, så vill jag hälsa från människorna på vår planet. Vi tar nu ett steg bortom vårt eget solsystem, ut i universum. Och vi söker endast fred och vänskap. Vi vill fungera som lärare om vi tillfrågas. Och vi är beredda att själva få lära om vi har turen att få den möjligheten. Vi vet mycket väl att vår planet och dess invånare endast utgör en mycket liten del av detta oerhört vida universum som omger oss. Och det är med ödmjukhet och hopp som vi tar detta steg. Ja, så har vi ute i nattsändning igen Nya dimensioner, det är Jan Fjerander som talar Och som jag nyss om så, så vet ni kanske vid det här laget Att hela natten fram till klockan sex I morgonbitti eller i dagbitti kanske man ska säga Så kommer vi att uh, syssla kring frågan UFOS UFOS är den internationella beteckningen på vad som populärt kallas för flygande tefat. fat ja. Nu är det så här att vi i studion har absolut ingen fast uppfattning, inte någon av oss så såvitt jag vet, om vad de här UFOna egentligen är för någonting. Eh, vad som orsakar. Eh, möjligtvis kunde man få den uppfattningen om man lyssnade på... Det allra, allra första vi spelade upp här, att det verkligen är frågan om varelser från yttre rymden. Men hör och häpna, det kan finnas andra förklaringar som är ännu mer sensationella än att det skulle vara frågan om eh, varelser från yttre rymden. Men mer om det senare. <clears throat> eh, vi kommer att eh, göra så här att eh, nu den första timmen här fram till klockan ett så kommer vi att eh, berätta en del fall att ni får höra lite om vad det är för, som händer, vad vad, vad folk upplever eh, så vi vet vad vi pratar om lite grann, vad är det för typ av upplevelser och eh, sen så ska vi släppa in en del telefonsamtal hade vi tänkt mellan 1 och 2, och eh, ungefär vid tvåsnåret så hade vi tänkt att eh, ta och diskutera lite hur handskas man nu med alla de här rapporterna både liksom på lokalplanet här i Stockholm och nationella plan i Sverige och vad gör man framförallt internationellt för att eh, få ett bättre grepp om det här och vad är det man arbetar med egentligen, är det bara att registrera dem eller kan man bedriva forskning om ufos det är, <hör> finns de forskare som menar att kanske den viktigaste vetenskapen ja, jag kanske inte ska säga vetenskap rakt av därför att eh, ufologin som det kallas är väl inte accepterad som vetenskap eh, eh, ännu men eh, låt oss säga så här att ufologin i under alla om, eh, i alla händelser är det ett forskningsområde och det finns de forskare och det är allt fler och fler som eh, jag inte har den ståndpunkten som menar att av alla de olika forskningsområden som akademiker och andra sysslar med så kan det vara mycket väl så att det som kommer att förändra vår världsbild mest inom de närmsta 20 åren det kommer att vara just ufologin. Men det ska vi alltså ta och diskutera då efter klockan två. Och sen kommer vi att spela upp en del amerikanska fall. Vi kommer spela upp ett mycket spännande fall om hur några människor blev förföljda av ett UFO och tog togs ombord på UFO och undersöktes av UFO-naterna. Och skrattar i, skrattar ni innan ni sitter, men skratta, vänsterbarn skrattar tills ni har hört intervjun. Och sen kan man ju diskutera vad var det de upplevde egentligen. Och vi har även en del andra fall. Vi kommer att någon gång under kvällen spela upp en intervju, eller inte en, inte en intervju kanske direkt, men, men en berättelse från den man som först eh, myntade begreppet flygande tefat, nämligen privatflygaren Kenneth Arnold. Eh, alla ni som har läst UFO-böcker känner säkert igen namnet Kenneth Arnold det var nämligen så att han såg eh, någonting konstigt och han förklarade att eh, de flög på ett väldigt lustigt sätt, inte som vanliga flygplan, de flög så, om han hade varit svensk, så hade han sagt så här ungefär, de, de flög som när man kastar macka, eller kastar smörgås ni vet, man tar en flat sten och så slänger man iväg den parallellt med vattenytan och sen studsar den liksom fram över vattenytan och han sa att de hoppade Så hade han varit svensk så hade de hettat eh, flygande här förmodligen. Men på amerikanska så förklarar man det här som att det, det, det är en som när man kastar en saucer, en, ett eh, tefat över en vattenyta. Och då myntades begreppet flygande tefat. Men det kommer han att berätta om och, och själv lite senare i programmet. Eh, och han kommer då framförallt att berätta vad det var han såg. Och, och hur stora de här objekten var, och det var inga småsaker det. Men nu allra först ska vi ta ett svenskt fall. Det är nämligen så att eh, det är många människor som ser saker i Sverige. Vi har alltså 6, 7, 8, 100, vi får höra lite mer om det närmare senare. Eh, fall i Sverige som rapporteras och som UF-fall, en lång rad av dem klaras upp. Men det återstår efter den här utsorteringen av de som kan klaras upp åtskilliga som inte kan klaras upp. Och här kommer nu ett fall som inte har kunnat förklaras. Vi har anledning att misstänka att eh, Sveriges militärer, Försvarstaben, har tittat på det här fallet och hemligstämplat utredningen. De finns inte tillgängliga eh, i de arkiv som är öppna för allmänheten. Den undersökningen som med nästan tvingande nödvändighet följde den här upplevelsen En svensk militär berättar vad han upplevde när han satt som radarobservatör nere på Gotland under sin värdplikt. Kenneth Kurkiahoo, du gjorde en väldigt intressant iakttagelse vid din militärtjänstgöring på Gotland förra året, kan du berätta om den? Ja, vi satt vid radartonet en onsdag kvällen 23 augusti och hade utkik över horisonten och plötsligt fick vi se att ett vitt ljussken på himlen Du sa du såg ett väldigt starkt ljussken, var det stort? Ja, det var stort Man skulle kunna säga uppåt Ja Om Man kunde se att då så såg det väl ut Svårt att säga så. Det kan man säga när man har sett på himlen? Ja eh, Jämför med mån eller sol till exempel Nej, inte så stort som en måne eller en sol Eller men Men du såg det här ljusskenet först då och, ja, och du och kikade det. på det sedan när du kikade också uh -huh. och så sjönk det? Ja, sen började sjunka sakta mot eh, vattnet och eh, då tittade vi på det hela tiden. Först stod det stilla 5-10 minuter i luften, sen började jag sakta sjunka neråt och vi tittade på med det med kika i och en kille och jag tittade på det med ögonen hela tiden. Sen tog vi bäringen ifrån kikaren och överför den till radarn. Det försvann alltså under horisonten? Ja, det försvann bakom horisonten sen. Och till horisonten är det två och en halv mil. Och sen så fick vi in det på radarn sen när det hade slagit ner i vattenytan. Och där låg ungefär i 30-35 minuter. Sen försvann det helt. Var det ett eh, normalt radarutslag? Nej, det var som ett lastfartyg på 180 meter. Cirka 180 meter. Det kan alltså avgöra hur stort föremålet var genom att se på radarns utslag? Ja, det kan vi göra. Avgöra det då. Och det är så att det är ungefär 180 meter ja. diameter? ungefär. Ja, ungefär. Vilka var det som såg det här? Det var Lars Olofsson, Fanjunkar och eh, Kenneth Berg och Kenneth Kurka. Du sa att det var väldigt stort radarutslag. Uh, Fonjunkern uttalade sig i tidningen någonting om att eh, det var ett av de största utslag här han hade sett på raden. Ja, det var vad han tyckte liksom. Och vi hade sett stora då hela tiden på lastfartyg där och så. Vad gjorde eh, han sen? Försökte han kontakta några överordnade. Ja, det var väl eh, marinstaben och eh, våra våra chefer på A7 kontaktade han och meddelade dem. Och eh, svenska flottan, ja, armén. Och det var under det att eh, själva observationen pågick då? Ja, det var eh, direkt efteråt sen han hade försvunnit alltså. Han försökte få dem att eh, intressera sig för att ta reda på vad ja. det var för någonting? Ja, det försökte han. Och vad var det fin intresse han fick för det då? Ja, det var inte mycket han fick för det. <laughs> Mariner var inte alls intresserade av att åka ut och titta vad det kunde vara för något? Nej, de var inte alls intresserade av det. Eh, kontaktade ni någon annan radarstation för att se om de kunde få in det här på sin radar? Ja, vår eh, radarstation som vi rapporterar ger rapporterna till om båtar så de försökte men de fick inte in det på varken flygradar eller båtradar. Men eh, deras radar sträcker sig ändå så långt att de borde ha kunnat få in det? Ja, den sträcker sig så långt. Den ska de kunna in den på, men det gick tydligen inte. Eh, är det vanligt att man ibland inte får in eh, Ett föremål på råvar. Ja, det kan vara vanligt. Det kan hända ibland att det blir så. Så att det är i för sig inte så konstigt att de inte fick in det kanske? Nej, jag tror inte i alla fall. Men vad, vad tror du själv att det här var för någonting? Ja, jag vet inte säkert vad det har kunnat vara. Det bara var ju där som försvann. Jag kom och gick. Kan det ha varit ett flygplan? Nej, ett flygplan kan inte vara. I sådana fall skulle det jag... ju De är från Visby, eller ifrån Bromma eller Arlanda eller någonstans. I sådana fall har rapporterat att ett flygplan försvunnit. Det är som vi gav rapporten till Visby flygplan, till flygplatsen där. Jag såg att militären försökte komma med några förklaringar som att det skulle vara en robot eller raket eller väderläggsballong. Vad anser du om det? Nej, jag tror inte. För den inte så stort utslag på radarn. När det är ett sånt kraftigt eko när det ligger vid vattnet och inte ett sådant starkt ljusskene vid himlen heller Tror du det här är ett äh, naturligt fenomen som har sin ähm, meteorologiska eller annan helt vanliga förklaring eller tror du att det är du så var någon form av rundskepp någon form av besök från främmande världar Har svårt att säga vad det kan vara någonting var det i alla fall Och det är Nya Dimensioner som har nattställning här 6 timmar om UFOs, om flygande tefat. Vad är det folk ser? Vad är det som ligger bakom? Vad är det som görs för att forska reda på detta? Är det här bara en trosfråga? Är det en fråga om vetenskap? Kan man undersöka Lämnar Lämna de fysiska spår efter sig? Blir människor kidnappade? Har något flygande tefat kraschlandat? Ja, om ni orkar hänga med hela natten så har ni kanske inte fått svar på alla de här frågorna men ni, Tore, har fått en hel del att tänka på. Det här fallet vi just spelade upp, en tidigare sänd intervju med Kenneth Kurkjaho. Det är ju väldigt intressant. Det är alltså svensk militär som har iakttagit någonting dels visuellt, alltså med sina ögon, dels genom kikare. Sedan är det försvann bakom horisonten som låg cirka fem mil bort från det radartorn där han stod. Så kopplade han om radarn så att där han täckte in området bortom horisonten med radarn. Och fick to in det här stora blippen som det kallas. Alltså radar gick åt, På åtta mils avstånd där han stod. Och det var en stor sak. Det var ett samma storlek som ett lastfartyg på 180 meter i diameter. Och det låg strax norr om Öland och sakta blev alltså den här blippen då mindre och mindre och mindre vad var det detta jag vet inte det ena sätt jag kan förstå det här det var att antingen så upplöstes föremålet eller så sjönk det sakta i havet det intressanta är det här att det sjönk i havet därför att eh, det finns ett annat fall från 50-talet just från Gotland där en polisman ser en enorm farkost föra upp ur havet och det flög Han var så pass nära det att han till och med kunde se konstruktionsdetaljer på det här föremålet. Det lyfte alltså rakt upp ur havet, upp i luften och försvann från åsyn. Ja, eh, ni lyssnar på Nya nattsändning om UFOs och eh, vi kör UFO-fall här och har experter här i studion. Men nu har vi fått telefon och andra kan också ringa in, det är 714-935. Ja, hallå, jag tror att vi har ett telefonsamtal nu. Ja, hallå. Ja, hallå, Martin Dag Dagfält, ja. Dagfält, ja. Hej, Hejsan. Du hade haft någon märklig upplevelse eh, som involverar något UFO, vad Ja, just det. Jag var ute och fjällvandrade i somras. Ja. Det var vid midsommartid ungefär. Och så hade jag och min kompis tagit med oss en sån här bärbar radio, ja. arméradio. Som vi hade tänkt att ta in nyheterna på där när man var ute på fjällen för att kolla då hur om vädret var dåligt så tänkte vi in och höra på vederleksrapporterna och sådär. Ja Och sen så tog jag och min kompis och gick upp på en fjälltopp Och det var väl vid 11 tiden på kvällen Och det var ju fortfarande ganska ljust som sagt Kan du tala lite närmare mikrofonen? Ja Det var ganska ljust ute Och så fick vi, började vi få in lite knatter på radion och så fick vi in nyheterna Men helt plötsligt så började stämningen att fadda av Fadda av? Ja på något konstigt sätt det, det är en sån här av ett amerikanskt ljud fade out ja just det eh, den liksom försvann alltså ja den försvann ja och men det började inte knastra utan istället så kom det ganska klara ljud ungefär en, som en ny typ av ljud alltså ja en ny typ av ljud jaha. lite svårbygd, svåra att beskriva men ungefär som ja så att säga en kines som talar väldigt snabbt jaha vi förstod inte var det var Och så tittade jag på min kompis. Först jag på radion. Fick jag en, en som en liten blixt här, som träffade handen. Du fick en stöt från din apparat när du ja. tog på den? Ja, och sen så tittade jag på min kompis och då hade hans hår rest lite upp. Bara lite litegrann. Så håret stod på kinden? Ja, inte helt upp men lite litegrann bara. Och sen så kom det en, en skarp ljus blixt ner på på ena sidan, om fjällkanten där vi stod och så sprang vi tillbaks till tältet och det var det som ett tunt svart sotlager på tältet och en liten cirkel runt och vi var jätteförvånade, vi visste inte var det var om det var någon sån här militär eller något och det här har vi berättat sen för våra kompisar men de tror ju absolut inte på det Tog ni några, tog ni vara på det där sotet? Är det av det? Nej, vi, vi var ju ute och fjällvandrade i 14 dagar sedan ja. Så att det har ju, det regnades ju bort sedan Ja, jag förstår. Så att, vi har inte några rester kvar utav den här händelsen Men ni såg alltså inget föremål utan det var de här konstigheterna med rad, radion Kommunikationsradion och sedan den här ljusblixten Ja, vi såg inte vart den kommer ifrån det Bara liksom Blixtrade till som sagt Men, och, Om det kunde vara en blixt eller något, jag vet inte vad Men nästan, då har man det här konstiga på radion Jag vet inte om några av dina experter där kanske Om ja. om det är någon som har upplevt något sådana här liknande tidigare Ja eh, Vilken fråga här, vi har ju flera experter här i studion Vi har dels Christian Nordin som är UF och Sveriges ordförande Sen har vi Bertil Kuleman som sitter med i en internationell forskningskommitté Dessutom verksam i projektet URD Och sen har vi Håkan Blomqvist från arkivet för UFO-forskning. Har ja, har ni någon kommentar till den här upplevelsen, någon av er? Ja, Bertil. Ja, det är en fråga. Ja. Var det klart väder den här kvällen? Ja, det var klart väder. Och överhuvudtaget, vädret under den här dagen, var det lite grann utav typen att det kunde vara någon blixt som kunde uppstå? Nej, vi tyckte att det, det var fint väder då alltså. Det, som jag såg det så var det väldigt konstigt om det skulle varit en dikt alltså. Det som jag tycker verkar intressant med det du säger här För det första kan man då konstatera alltså att här är det två saker som har hänt, nej tre saker som har hänt va? Det är ett luftfenomen, som en ljusplixt, mm. det andra är en så kallad EM-effekt, elektromagnetisk effekt, det vill säga dels, den nyttas sig på tre olika sätt, dels att den normala radiokommunikationen stördes, mm. dels att eh, fyra sig på ljudet förresten, dels att en ny typ av ljud kom in som lät som röster som pratade på något konstigt sätt, mm. och dels att du fick en stöt. plus att eh, din kamrat tydligen blev uppladdad elektrostatiskt så att håret stod på ända. Mm. Och sedan för det tredje så inträffar då att att det låg något sotlager i en på och i en ring runt tältet. Ja, djup. Det. Eh, det som är intressant här är ju då koppling till ett luftfenomen av något konstslag här och den här EM-effekten, därför att det, det är närmast klassiskt. Jaha. Det brukar yttra sig bland annat så att bilar som är beroende av eh, elektricitet för att kunna fungera va? Mm. Eh, det vill säga bensindrivna bilar. Det är lite skillnad med diesel där va, men, men bensindrivna bilar är ju beroende av det elektriska systemet fungerar Och det är väldigt ofta förekommande att eh, i samband med UFO-upplevelser så, så har det hela börjat med att någonting konstigt hände med bilen Den bara dog, radion dog i bilen, sen stannade bilen, lyktorna slocknade Och gick de ut kunde inte se vad, vad som har hänt, begriper inte, ja. rotade motorn Och så plötsligt får de se någon konstig föremål där Och sen så händer någonting och sen så stickar det där Och så plötsligt så är det bara allting okej okay, igen Radion går igång, bilen startar fint, inget fel Ja just det, det var precis som hände sen också För efter ljudet då startade radion igång så. Efter det att det hade tonat bort Ja och sen dess har inte radion haft att visa någon problem då alltså Nej Ja det är Just såna här samband va Du berättar en upplevelse Här Och, och, och när det då visar sig att det stämmer eh, i vissa detaljer med andra eh, li, eh, upplevelser eh, i vissa detaljer, det, det, det gör ju att det blir väldigt intressant. Man kan alltså spåra vissa mönster i många av de här UK-upplevelserna. Ja. Och, och just det här med de EM-effekterna eller elektromagnetiska effekterna det är en av de vanligaste mönsterna som återkommer. Jag vet inte, Christer, har du någon kommentar till det här? Ja, jag sitter bara och funderar lite grann på Det som du berättar här för oss, det enda som saknas i princip i den här redogörelsen du gör, det är ju själva föremålet om man så säger. Annars så har du ju alla ingredienserna som jag nämnde lite grann här, juterna i en på verka, men så det är ju rätt undan lite, men du vill ju också framhävde här att du hade alltså ett klart och ett fallandevis fint väder där uppe i där du var. Ja. Och jag vet Bertil här inne var också inne på sa säkert samma som jag, normalt sett att det skulle vara något för en elektrisk urladdning, alltså blixtfenomen eller Det sådant men ja, det kan blixtar kan det ju komma på ett vanligt sätt mer än nån som vi tänker oss i de här i ovedret. Varför ovedret var det alltså inte? Du hörde inget dundr inget ljud i överhuset på vidastå det. Var vi förstår, va? Det var perfekt väder för Det var det ja. Hur dags var det här så här på dan? Det var klockan 23.00. Mm. Eh, det vi missar men det var alltså väldigt ljus då. Ja, väldigt ljus. Var solen uppe var då för som polcirkeln. Ja, det var uppe vid Sarek Så du såg solen då också? Ja, solen var uppe. Ja, och det var helt klart med dig. Inga moln och sånt här. Nej, ljudbiksten, den kom bakom oss. Så att vi hade inte uppsikt ifrån var den kunde komma. Utan det var som en blikst som vi kunde förnimma bakom oss Där till allt från. Mm. Berten, du hade en fråga här. Ja, det var inget, det var inget särskilt djupt ihop med den här bliksten. Förlåt? Du hade inget särskilt ljud i anslutning till blixten? Nej. Och sen undrar jag, vet du höjden på den här fjälltoppen? Ja, det var eh, ungefär 1500 meter. Och den här eh, svarta sotbläkningen, du sa den låg som en cirkel. Kollade ni upp att det var en ganska ren cirkel eller? Hade den en annan form kanske? Ja, vi tänkte inte så noga på det. Det var, ja, Hela tältet var ju belagt utav det. Men vad jag vill minnas så var det väl en, en ja, cirkel eller oval eller vad man skulle kunna säga. Det Var ingen sot eh, i övrigt alls utan det var, det var alltså just på och omkring tältet? Ja och ni hittade, Tittade ni efter om det var sot någon annanstans? Nej, det var det Var ju, Var det tjockt, var det tydligt eller? Det var ett tunt sotlager Det är en väldigt märklig grej. du. kan du frågar något här. Jag skulle bara vilja in en liten sak här. Det finns ett liknande fall som ditt faktiskt. Ja. Som inträffade i Sverige i början på 70-talet om jag inte missminner mig. Då det var en person som, jag tror det var utanför Linköping, observerade ett starkt lysande föremål. Och efter, den, efter att föremålet hade passerat så var hans bil täckt av ett lager. Det ett tunt lager sot. Mm. Okej, okay, då får jag tacka så hemskt mycket. Ja, tack ska du ha. Fortsätt gärna att lyssna här. Det kommer mycket skoja saker i ja, det vi göra. Det är ett trevligt program här tycker jag. Ja, tack ska du ha. Okay. Nu kommer lite Musik. wet leather, its lipless mouth quivered and slap, and snake-like tentacles writhed as the clumsy body heaved and pulsated. turned to fire. Every tree and bush became a mass of flames at the touch of his savage, unearthly heat ray. 26 oktober 1978 så kunde man läsa följande rubriker i tidningarna: T-fat över stan i natt. Oförklarligt ljussken över nacka. Blinkande T-fat i natt över stan. Dagen då stan fick besök från rymden. Ja, tidningarna vinklade här på lite olika sätt. Bakgrunden till det hela var att två unga kvinnor på Djurgårdslätten hade sett ett märkligt ljussken på natten De hade ringt polisen, men jag låter en av dem, Carlotta Neumuller, själv berätta vad det var hon såg. Först trodde jag att det var ett flygplan eller något sånt som gick förbi som jag så ofta ser här. Och men sedan när jag tittade ut igen så fanns det på samma plats och och sedan någon minut efteråt så stod det fortfarande på samma plats och då reagerade vi och då gick vi fram till fönstret. Så började vi att undra vad det kunde vara. Ja, du, var, du gjorde några anteckningar här direkt efteråt, ja. Eh, det var, det, det som vi upptäckte som frampartiet satte en grön överst, en lantarna överst och en gul, ibland röd, som satt längst fram och så och under den gröna så var det en bit och de bildade tillsammans ungefär en triangel och sedan i bakpartiet satte en vit lanterna som vi kallar för bakparti. Varför kallar du det för, för framparti och andra bakparti? Rörde sig, eller? Jag tyckte du sa att det stod, det stod still. still. Det stod still men det var som vi uppfattade från början att det var vi trodde att det var en helikopter och att vi uppfattade det som ett fram- och bakparti. Hur dags var det här på dagen? Det här var på natten. Första gången jag upptäckte det var omkring 1.50. 10 minuter i två, två minuter ja. och hur, Och sista gången ni såg det här... Mm. Sista gången som vi såg det, eh, som det var stillastående, då eh, var omkring, nu eh, ska vi se här, nu mm, ska vi se här, Och strax, ja, så, så, tre, kvart över tre, tjugo över tre. Så det stod still på himlavalvet ja. ungefär i en dryg timme? Ja, Och sen rörde det. Sen rörde det sig sakta? Sedan så började och åsidledes att röra sig sakta. Och eh, sedan så gick det plötsligt uppåt, snett uppåt. Så det ändrade kurs alltså? Ja, det ändrade kurs. Eh, var du ensam när du såg det här? Nej, jag hade en väninna här som såg det hela tiden också. Och sedan hade du då två polismän som kom upp och fick se det. Men då tyvärr när det hade kommit. En bit lång, ja, rätt långt bort och högt upp. Som jag uppfattade som var långt upp, och, långt bort och långt och högt upp, så att säga. Så då var föremålet mindre? Ja, betydligt mindre. Det stod i tidningarna här att eh, en astronom hade försökt göra beräkningar och han hade kommit fram till att det var planeten Jupiter ni hade sett. Ja. Vad säger du om det? Ja, det är eh, helt säker på, för att redan två dagar efteråt så... Tittade vi på Jupiter och eh, den gick i en jämn kurs och var betydligt mindre. Det var som ett ljus som eh, om man tittade i, i, i en Kiken. kikare så uppfattade man en olika ljus som gnistrade hela tiden. Men det var inte som de fasta ljusen? Nej, så. inte alls. Utan, eh, Men hade det samma kurs som det här föremålet? Den hade mer eller mindre samma kurs som när den här stod still men hade det här föremålet haft jämn kurs, precis samma kurs som Jupiter hade när den när den stack iväg, då hade den gått bakom ett hus och då hade vi inte kunnat uppfatta den och då hade inte polisen någonting se heller. Så när poliserna var här då såg de det här föremålet på en plats på himlen där Jupiter inte alls befann sig. Nej, precis. Vad tror du själv att det här var för någonting? Ingen aning. Jag ska jag kunde svara på det. Jag vet inte. Hur, hur var polisernas reaktion när de också såg det här? Blev de perplexa eller menar de att ni var ja var lite hysteriska kvinnfolk här som har sett någonting och det gäller lugna eller? Nej, oh nej de, de uppfattade det direkt och tog det väldigt allvarligt och åkte iväg direkt och skulle titta från ett annat område sa de till oss och de var fullt medvetna av vad de såg och de tog det här helt allvarligt. Hur stort var det här föremålet om du om du tänker att du du håller en slant på en avstånd, hur, hur stor blir det? Blir det stort som en ettöring eller um, krona eller? Jag tror ungefär som en femtioöring. Det skulle betyda att det var väldigt stort då? Ja, jag, jag uppfattade det som väldigt stort. Du sa förut att uh, du du undrar då du höll på att bli tokig här eftersom när du ringde till tidningen så såg inte de det här uh. ja och då? Och, ja, då, ingen såg någonting. Vi pratade med poliserna, de hade kontrollerat samma sak och de hade även varit i kontakt med polisbilar ute på stan och ingen såg något. Och då började vi tro att vi var tokiga. Men när de väl kom upp hit då Och då lugnade vi oss. <laughs> då såg de det också? Ja, precis. Alltså, det var de åtminstone inte ens mamma att vara tugga? Nej, precis. <laughs> du hade haft en upplevelse som andra på något sätt inte riktigt tog på allvar. Nej, precis. Och jag blev inte betrodd på något vis, förrän då poliserna kom. Mm. att undra på att man funderar om man är riktigt klok när man ser någonting underligt som man inte kan förklara och som i det här fallet så ringde de till tidningarna de såg alltså det här föremålet först första gången ungefär 10-2 på natten och efter en ungefär en, dryg, en knapp timme så ringde de Expressen Och där sa de att de skulle ta och titta på det så ringde de efter tio minuter Då hade de inte gjort någonting och det var som om de inte riktigt var trodda eller Som om de tyckte att de var konstiga eh, Så ringde de en annan tidning eh, Och de kunde inte se någonting från eh, Sitt eh, Kontor i den riktningen på himlen Då undrar de verkligen Men den tidningen ringde i alla fall till eh, Arlanda och till Tullinge väderstation för att se om man på deras radarstationer kunde se någonting eller om man hade släppt upp någon väderballong men ingenstans såg man någonting och ingen väderballong var i vädret och inte några flygplan var heller aktuella. Det var endast ett plan på väg mot Gotland och ett mot Polen. Men polismännen som till slut blev kontaktade och borrade att bege sig till Dessa två observatörer, de tog det på allvar. Jag har själv talat med en av polismännen. Han ville inte ställa upp i en intervju. Och anledningen var den att han blev så fruktansvärt nedringd efter det att det kom ut i pressen. Och väldigt ma massa undliga människor ville prata med honom om det här. Och eh, han fick faktiskt ingen ro och hans familj blev också besvärad av det hela. Men han kunde bekräfta att det var någonting märkligt. Själv hade han klart uppfattningen att det var ett föremål uppe i luften. Det var inte en stjärna eller en planet. Eh, han hade närmast själv uppfattningen att det var en stor ballong och han trodde det var någon ballongförare. Han rapporterade bland annat att eh, ibland lyste två kraftiga ljusstrålar som strålkastade ner mot jorden från bägge sidor av ljuspricken. Och vi hade också en känsla av att pricken svajade från sida till sida. Eh, en planet ger inte ifrån sig strålkastarljus på det sättet Och dessutom så var föremålet så pass mycket större att eh, eh, en planet tog att vara utesluten eh, Uppskattningen var att den på en avstånd var ungefär stor som en 50 åring Om man säger att föremålet befann sig på en kilometers håll Det betyder att det var då 36 meter långt Det är som ett ordinarie trafikflygplan Eh, definitivt ingen planet Jupiter Planeten Jupiter kom in i eh, Spekulationerna kring den här händelsen Dagarna efter Då eh, astronom Åge Sandqvist På Stockholms observatorium Han hade räknat ut att vid den tidpunkten Och i den riktningen Så eh, lyste just planeten Jupiter Och därmed lät de flesta nöjas eh, Det hela var därmed avklarat Men eh, flickorna gjorde en eh, bedömning själva två dagar efter det hela de tittade noggrant med hjälp av den astronom efter just planeten Jupiter och de kunde då konstatera att visserligen så befann sig planeten Jupiter på samma ställe i början av deras observation när den stod still och skillnaden var den att planeten Jupiter hela tiden rörde sig föremålet stod still i över en timme sen började röra sig Och det ändrade kurs och när polismännen till slut kom eh, hem till dem och tittade också Då befann sig föremålet alltså på ett helt annan plats Än där planeten Jupiter Befann sig som då i sin tur var skynd av ett hus Ja Vad var det de såg? Ja det är inte lätt att säga eh, De är inte de enda som har sett undliga fenomen Eh, och de är inte heller de enda som har fått sig itutade förklaringar som de själva inser är helt orimliga. Eh, och, och, och de är inte de enda som känner sig besvikna över att myndigheter inte följer upp det här och försöker undersöka det här närmare. Polismännen gjorde ingen detaljrapport någonstans. De tog kontakt med eh, flygplatser och väderstationer. Men... Eh, Försvaret hörde inte av sig och ingen detaljerad rapport har lämnats in. Och ingen av myndigheterna, de olika myndigheter man kan tänka sig, har heller hört av sig till observatörerna. Däremot har några UF-organisationer varit där och tagit reda på i detalj vad det var som man såg. Astronomen Agel Sandqvist som lanserade teorin om att det var Jupiter- Tänkte om efter två dagar och tog kontakt med eh, de två observatörerna och bad dem att skriftligen redogöra för vad det var de såg. Han eh, var nu inte längre lika säker på att det var djup Men det var han som privatperson. Ingen myndighet fyllde, följde upp det hela. Expressen eh, hade gjort ett stort reportage. Aftonbladet gjorde ett koseri över hela händelsen.